Jogos elvárásom lehet, hogy a FIFA tudjon már összeállítani 11 legjobb játékost, anélkül, hogy közben beremegne a fejük attól, hogy úristen, most kihagytuk ezt, hogy azt, és akkor most mit fognak szólni, mit fog szólni az argentín szövetség, hogyha nem tényleg kihagyjuk Maxi, Maxi vagy én. Szerintem énát. nem kell a FIFA-nak semmiféle álom11-eket, meg legjobb tizenegyeket összeállítani, egyébként sem nagyon vagyok attól bekészülve, amikor különböző testületek megmondják, hogy eh, kit kell a tartani. mi mindig ezt csináljuk. Vagy ez De... oké? Okay? De szerintem mi ezt a provokáció igényével, meg a vélemény nyilvánításnak a szabadságával, meg avval ezzel az igényel tesszük, tehát mindenki tudja, hogy ezek vélemények, senki nem fog ettől hasra esni. Általában a FIFA-tól, mint intézménytől hasra szoktak esni. Mondd. Jó, a FIFA az, az. A FIFA-nak az lenne a feladata, hogy normális béket rendezzen. Például, hogy a Dél-Koreában a világbajnokságot, <gül> vagy ha már odaviszi, akkor gondoskodjon arról, hogy ne csalják szét a dél-koreaiak. Nem, nem az a dolga, hogy ő állom 11 eket szerintem. csináljon, mert, mert, mert Jó, de csinálhat. Akkor... Ha ő minden tök jól megcsinál, és, és mindent tök működik, akkor felülem különben hírlethet utazókeretet is, tehát hogy a, fi a FIFA működésének a, a legkisebb, a legenyhébb leg problémája az, hogy, hogy hírletnek, nem hírletnek, vagy hány fővel hírletnek, miért nincsen videóbíró a futballmeccseken, miért nincs? Jó, Erre a válaszoljon kérdés. a FIFA, ne arra, hogy miért 28, meg 38, meg 48 embert nevez be az álomkeretbe, vagy az álom Jó, de, jó, de, de a, rá... ezt rosszul tudod, mert van videóbíró, Kélek szépen, hát például az idának a, a lefejelés az pontos, pontosan egy videóbíró látta, lébé, hmm. hogy senki más nem látta. Ez tényleg egy történelmi eset Zidánnak a fejese, mert megreformálta a futbalt. Tehát Zidán tényleg, tényleg történelmi körülmények között hagyta el a futbal mert mert hogy az, az, az a döntés, amivel őt lekülték, az már egy új kor, már a videóbíró korszakának a, az előszele, nem?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 hogy azok hogy végződtek volna.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 És jó, hát is emlékeztek a Nemzeti Sport Álom 11-ére a nyolc között, amelyikben négy brazil volt. É. És Ronaldinho ott volt az Álom 11-ben, aki addig se csinált már semmit. Cafu ott volt az Álom 11-ben, meg Aha. Zeroberto. Miguelnek a helyén egyébként. Főleg a Miguelre haragudtam. Jó, hát jó, re re rettenetes volt, de tehát tényleg az a, az a brazil segnyalás, ami a magyar sportsajtó részéről zajlott, és aztán hogy kiestek a brazilok rögtön, izé, rögtön levették a kezüket róluk. Természetesen. Tehát, hogy ez...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 mivel hogy ezt más nem tette meg, ezt sehol semmilyen for, fórumon nem olvastam. miatt igaz, hogy a mai sport még nem került a kezembe.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 a lám plusz a feltételezett doping szerek, ugye? <gül> jó, de csak, csak a dopingolt lám érdemlő meg a baloldalon a posztot. De azért a, lehet, hogy Grosszó is megérdemelné azt egyébként, ez, egyébként Egyébként sokat gondolkodtam azon, hogy Grosszó vagy lám, és végül úgy döntöttem, hogy lám, mert látványosabb teljesítmény, nyújtott. Grosszó a fontos pillanatokban tette oda magát. Ja, jó, hát, lám, lám az, az szintén az, az az ember, aki ugye körbejárta a médiát a maga gyönyörű góljával, ugye Koszt Rica ellen egy, egy igazából egy másodperc sem kiélezett, meg egy másodpercig se izgalmas, mert se egy volt törött karral játszott, és lámból hős csinált. A média jó, de... jó könyörgön. Van egy játékos, van egy játékos a világbajnokságon, Fábio Grosso, az internacionál valoldali védője, aki, aki sorsdöntő meccseket dönt el azon az úton, ami, ami a világbajnoki címhez vezet jó, egy csapatot. Én... To őket, hát, csinál egy 11-est, védő a 90. percben, emberhátrányba, 95. percben, ember hátrányba felmert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 Az, az, hogy Kosztarika ellen milyen jó játszott a lám, meg Lengyelország ellen milyen jó játszott a lám, most ezt értékeljük, komolyan itt tartunk. Szerintem és nem, a... nem azt értékeljük, hogy a világbajnoki döntőn... ellen, Argentina ellen Hogy a világbajnoki döntőn mondjuk valaki klasszis teljesítményt nyújt, és hogy mondjuk azon a szélen, ahol ő játszik, és ahol, ahol a kis Ribéri, aki addig a francia csapatnak a csillaga volt, me me meg sem mozdul, nem látjuk ribérit. nem Nincsen Ribérinek egyetlen Volt helyzete Ribérinek egy...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 Me megütik a franciák az utolsó negyed órába. Jó, jó de ez is egy ilyen, ö, olyan dolog, hogy míg Lám mellett a médiának a nagy nyomása, meg, meg Lám volt a, a, a világbajnokság elején, a Lámból próbált a, a felfedezetjét csinálni. Ugye a minden VB-nek kell egy nagy felfedezet, és a Lá, úgy, úgy nézett ki, hogy a Lám lesz majd a VB nagy felfedezet. De nem, nem Kérd, rosszul a, a, ahogy, ahogy, <gül> ahogy viszont a kosztarikai me meccs ugye távolodott, és egyre nehezebb ellenfeleket kapott Német Ország, úgy volt egyre inkább tartatlan az, hogy Lámból a, a, a világbajnokság emblematikus figurája legyen. Jó, Ennek következtében jó, azért benne maradt az emberbe, és beraktan az állam 11 államtizenegyedbe. Miután Juventus-szurkoló vagy, ezért berakott Türámot és Kandávárot. Hát te, meg, te meg Inter-szurkoló vagy, most ugyanígy lehet egy érv az, hogy te nálad ezért szerepel. Tehát azért ilyenekkel ne érveljünk szerintem a Türám szerintem a ezen a világbajnokságon...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 az egész világbajnokság alatt folyamatosan egy egyáltalán magas hibázott, teljesítmény nyújtott. mikor, mikor hibázott? Csak, a, csak amikor játszott, akkor volt tökéletes. Nem volt hibája a Materazzi-nak sem. De én nem emlékszem azt, hogy a materádzi mellett elmentek volna, ugye a materádzi hát az olasz válogatott, komolyan mondom, hát stabil a védelme volt, mint a franciának azért, ebbe szinte mindenki egyetért. Az viszont egészen biztos, hogy olasz és francia védőnek kell legyen, úgyhogy szerintem nagyjából, nagyjából itt vagyunk, ahol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 Hogyan kerüljük el a konfliktusokat az életben? Na ezt mi sem tudjuk. A szélsőközép, a konfrontáció konfrontációfórum. Materazzi akkor is egy szemétláda írja az SMS író. Szerencsé, hogy Gyurcsány nem focistát terroristázott. ja, mert hasba fejelték volna. Na, jön a középpálya. Na, hát a három védekező középpályás, az nálam az egyik poszton viy-ra, a másik poszton Pirló, és a harmadikon pedig már is. Nálam ők a védekező emberek a középpályán. Nem tudom, hogy akartok evitatkozni. Szerintem Viejra az a döntő pillanatokban eszetlen nagy teljesítmény nyújtott. Már a, a Togo elleni élethalál meccsen egyébként Viájrának a teljesítménye volt az, amelyik ahol Zidán nem is játszhatott, már viairának a teljesítménye volt az, amelyik kihúzta a a francia válogatottat. Döntő gólt lőtt Spanyolország ellen, emlékezhetünk. Brazilok ellen példamutatóan játszott, tehát hogy az egyik, a csapat egyik legjobbja volt. Ha Zidán nincs a pályán, akkor egyértelműen Viájráé az a meccs és, a, és én szerintem egyébként az elődöntőben, meg a döntőben is, amíg meg nem sérült, kiváló teljesítményt nyújtottál. Szóval szerintem, Viejra, azon a poszton az egyértelmű. Jó, így, itt, itt emellett azért leraktam gyorsan Csabi Alonso mellett a voksomat, lévén, hogy az egész vébe alatt volt, vagy mint tudom, hat rossz passzat, egészen elképesztő, hogy. hogy Jó, de az a, a csapat, amelyik a 16 közül, 16, közül, 16 közül olyan szégyen teljes teljesítménye esik ki, mint ő. Hát, azt hiszem, most játékos hát nem, játék tudom, hát nem tudom. Tehát, hogy így azért a a spanyol középpálya, Hát hogy mondjam, tehát Chabi nem illik szerintem, nem, nem, nem, nem való ebbe az állom 11-be. Tehát így a 16 Érdeket közül kieső a hát, hát mert hát azért mert a mert a franciák megették őket reggelire, már hop könnyűnek bizonyult a Chabi ne, ne a csa csapatot minősítsd, mondom, tehát az egyéni teljesít. Abba a csapat részbe bizonyultak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 Hát nem tudom, szerintem szóval mondjuk Gatúzónak van ott a helye. Egyetem, nem Pirlónak? Viejra ugye ő nem az Nem jár... aki a döntő, döntő, döntő pillanatban Németország ellen azt a csodálatos gólpasztatta paszt adta Grosszónak? Mi a véleményed? De, de nem, nem négy, védő, négy védő között passzolta a tökéletes helyre, tökéletes ütemben a labdát.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 de, de a Pirló az nem romboló. Na hát itt van Pirló köztük, igen, akkor csak, nem csak, romboló csak tessék. Ott, csak az nincsen zi, igen, csak ott az a olasz válogatottban így módon nincsen ez nincsen nah, de ott ninc... van, aki pedig hasonló posztot játszott, és hasonló módon. Egy... Hát hasonló, de igen. hogy játszott hasonló módon, csak hasonló hasonló szerepkörben kellett volna hasonló de módon játszani. Az olasz válogatott az, az, azt, játszotta, azt játszotta, amit a, a, a, a, például a Milán játszik, ugye, hogy, hogy há, há, hátul is van egy irányító, meg elő is van egy irányító, ez ilyen olasz specialtás, de ezt,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 Szerintem az idáról annyit, hogy nem jó focistaként akart búcsúzni, hanem tökös arabként. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor ismertes. Nem ilyet fehér ember nem csinál mi, hogy izé üt a meg könyököl, meg fejel, meg így, hát nem, hát csak az arab. Szóval annyit lehet tudni, hogy a Materazzi lekurvázta a francia sztár testvérét,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 Szóval a védekező középályásoknál tartottunk meg az álomcsapatnál. Viaira Pirlo és Manis nálam ők a, ők a, ők a nyerők. Ki tudjátok egészíteni? Szerinted gátúzó?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 torna legjobb játékosának járó FIFA aranylabda, amelyet 98-ban, amikor Zidán világbajnok lett, akkor, akkor Ronaldo kapott, mert hogy erről azt kell tudni, hogy a VB előtt osztják ki. És a VB után, meg a fejelés Zidánnak az incidens után már vissza akarták vonni, de nem lehetett. Úgyhogy egy kénytelenségből odaadták Zidánnak, de nem írtak hozzá kísérőcikket. Nem írtak hozzá kísérőcikket, hogy ezzel is jelezzék, hogy, hogy, hogy nem méltó ez az aranylabda ő hozzá, vagy nem méltó ő az aranylabdához, de azért, de azért odaadták, mert hogy akkor már kénytelenek voltak.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 És akkor a csatársorban pedig nálam az egyik csatár, Klóze, aki Mindenképp... ma magasan a VB gólkirálya lett, ami egyébként jellemző a csatárok teljesítményére ezen a világbajnokságon, hogy Klóze 5 góllal lett gólkirály, de négyet senki sem rugott. Tehát a következő az hármat rugott, rúgott, és, és a másik poszton nálam Thierry Ari. Hát az Ari az gyakorlatilag ha egy meccsein, ha jól játszott. De, de... összesen. Jó, igen, de, de így is döntő gólokat rugott. Tehát, a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 hogy hát a azért a súlya... három gól, három hát... gól az kinézett a vb 5 Ronaldóból azért. Hát, három gól, Igazából nem, szerintem. Jó, de, de... hát egy kaká, egy kaká meg egy Ronaldinho passzolgatnak neki, hát csak jó. csak három, hármat összehoz. De ne láttuk van. hogy ez a kaka is az a Ronaldinho. Jó, a Kaká jól játszott különben. Jó, de, az azt hittem, hogy jó játszott. de hát ezt ki hitte volna ugyanakkor. Na, igen. Arra az Isteni Roniról beszélünk, aki most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 Az amerikai hihetetlen pénzt raktak bele a foci népszerűsítésébe az mlsz az indulásakor, és kifejezetten törekedtek arra, hogy a legjobb játékosokat vegyék. Ez azért már nagyon rég volt, és azóta nagyon nem így volt. Nem szabad elfelejteni, hogy Ronaldo nincs még 30.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 Sokan például magát a hosszabbítást tartják egy teljesen fölösleges intézménynek. Ha nem, Eben meg kéne ismételni a verccel, hanem hogy rögtön a meccs után kéne a 11-es Na, a az szép, na, az még szép, hogy még a, a hosszabbítással akarnak lecsapni. Jó, egyébként a, a, a német-olasz ennek, ennek komoly realitása volt. Semmi, semmi köze nincsen a, a 11-es rúgásoknak a, a futballhoz. a 11-es rúgásoknak az az abban az a szörnyűség, hogy a reac, a sokat emlegetett reac, az simán megverhetné akár a akár Franciaországot, akár Olaszországot 11-es sugásokkal. Tehát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 Erülettem döntsék már el, hogy ki a világbajnok. Szóljon már ez a tudásról. Én úgy gondolom, hogy Vitrai Tamásnak volt. Igaz a Vitrai Tamásnak volt egy olyan ötlete, és én eddig még nem hallottam enné jobb ötletet arra vonatkozóan, hogy, hogy lehetne eldönteni az ilyen meccseket. Ő szerint a hosszabbítás során 5 percenként le kéne mind a két csapatnak egy játékost hozni a pályáról. Minden 5 percben le kéne hozni egy játékost a pályáról. Előbb-utóbb eldölne a mecs. Menthetetlenül. Valószínűleg az a csapat nyerni a meccset, aki előbb jön rá arra, hogy itt támadni kell különben atya úristen, mi, mi, mi a baj. Tehát rögtön, rögtön megfordulna az a logika,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 Nem lehet a 30 percet tovább. Nem hozni. tartan ennyi ideig a, világbajnoks, a világbajnokság döntője, akkor, hogyha, izé, hogyha Vitra hallgatnánk, és lehoznánk ezeket a játékosokat, mert már, mert már a hosszabbítás 15. percében De az eldől, az nem szinte minden esetben. Ember, akkor ott a hirtelen halál mondasz, és, és az is tök idegen a focitól, vég játszani a 30 percet, és, és láttuk, hogy milyen a hirtelen halál. Nem jó megoldás követnek, nem, nem, nem, nem vengernek, veng, veng, mert, mert idegen, hogy egyszer csak vége a mesének, senki nem ért. Szerintem idegen, nem van 11-es rúgások a, a volt egy jó ötlete, Ő azt mondta, hogy aki több szögletet rúg, mert va valamilyen módon így, így aki, aki többet támadott, aki több, több szöglet lehetőséghez jutott, az, az vigye, hát de, el, döntetlen esetén a fel. Ez is mennyivel igazságosabb lenne. <síns> <síns>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 Az izú helyére most szerintem nem. Fér ja, nem fér be. be, nem fér be konkrétan. A Riberit azt mindenképpen ismerném, bár az utolsó meccsre nem volt annyira meggyőző, de egyébként azt a meccset leszámítva. Eh... Riberi látszik, hogy nem lesz soha egy igazán nagyjátékos. Egy é... ügyes, gyors, kis erőszakos valaki, de nagyjátékos meggyőződésem is soha nem lesz. Rio Ferdinándot kifejezetten hagyjuk. Aki... Jó, hagyjuk, felejtsük el az angolokat. Ne, ne, nem, Jó, volt, hagyjuk. Nem a... volt -e normális meccs. Tevez az nem volt rossz, ez kétségtelen. Jó, nem volt rossz a Tevez.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 Hát meg, meg lennének a 11-esek, az teljesen más. De az egy fél gólt jelentene. Na semmi, az egy teljesen külön fejezet, és hogyha. Ha... De hogyha a másik csapat rúg egy gólt, akkor ő nyersi ma ügy. Persze. Aha, aha.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 Minden meccse lenne 11-es, így meg hála Istennek nem mindegyiket van. De miért rosszabb a, a 15 perces pontrugásos felvezetés, mint a 15 perces pontrugásos levezetés? Hát, miért a sportá... Miért rossz a sportágnak a 15 perces pontrugásos felvezetés? Erre kíváncsi lennék. A...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 Nem, hát az a két dolog, amiről például beszéltünk, hogy akár ugye a szög, szögletek legyenek ilyen szempontból döntő jelentőségűek, Jó, az, a... az sem változtatja meg a játéknak a képét. Valószínűleg annyiban... De annyiba, a szögletre fog annyi, annyi, Annyiban változik, hát, hogy... Pesztán mindenki hogy... Rúgdoss, rá a védőknek a lábára a labdát, Igen. és aztán ami, amelyik többet kipattan, az De már a, a szögletnél válján. is az lenne, hogy egyből rá, egyből, már nem is a kaput, csak a kabut a játékosok, hanem már a, a védő célóznák a játékosok. És akkor a védők menekülnének az alapvonaltól, szóval. De jó, tehát ijesztő képet, képet adnak ki a futball, hogyha jó, nem az emberre hallgatnánk. Nem tudunk legatni egyébként jó. a témáról az figyelett? Nem, hogy abszolút jó ötlet. A, a...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 Egyrészt utána is van helyzet, ugye, tehát elvileg mondjuk mondjuk sok esetben és ez a jó... És helyzet. Ez, ez, ez sok esetben alapvetően jó megoldás, de el kell vinni a labdát a másik térfelének a végére. Hát ez az, ami a mostani futballban abszolút nincsen honorálva, hogy ki az, aki, aki folyamatosan nyom, ki az, aki megpróbálja a másikat a kapujá elé szegezni. De már is ott van az ívelés nevezetű dolog, amivel nagyon-nagyon sok labdacipelést lehet megúszni, ja, és jaj. ha van előle egy magas fickok,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 ja és csomó csapat erre gyurna egyébként, főleg Kórea. És onnantól, hogy már egy szögleted van, onnantól még legalább négy-ötöt gyűjteni, Szépen megállszott a szögvezászol, már az lenne. Ha egy védő, akkor azonnal a De teljesen irreális, amit mondasz. Jó, meg az lenne. Ugye, hogy felívelni, és csak egy magas játékos kell, aki lefejeli, és utána már. most hogy egy hogy sok, egy is elég. Ez egy gólhoz is elég, hogyha ez tökéletesen tud bárhol működni, hogy csak fel kell ívelni egy magas játékosnak, és ő lefejeli, és utána.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 Azért gondolom, hogy könnyebben könnyebb szó elérni egy ilyen taktikával, mint Golt. A, a, igaz, igaz, hogy a kapu kisebb, mint az alapvonal, de mondjuk a kapu nagyobb, mint egy ember. Tehát itt azért egy embert is el kell találni. Tehát te, te arról beszélsz, hogy le fogja fele, fejelni. Négy csak... egyet. Jó, nem, jó, szerintem ez egy kifejezetten előre mutató ötlet, és akkor most én most de így. Nem, ilyen, de nem, nem, nem, Teljesen irreális felvetések alapján elvetném. De nekem nem ez a problémám vele, hanem ugye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 is egy gyalázatos dolog. De legalább az meg van, hogy gól. De tudod. Lenne az az, az <gül> alpvonal mögött ugyanúgy lenne háló, és akkor látnád a szögletet. <gül> Na jó, ennyit a futballról. Oké? Okay? Le tudunk kattanni? Képesek vagyunk rá? Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem. <gül>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 Azért menjünk kell annyiban szó nélkül, hogy ugye a Hont András az nem a, a Fidesz választási veresége után kezdte meg ez irányú bírálatait, hanem körülbelül egy jó két évvel. Áp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 Viktorral szembe, hiszen, hiszen ezt értelemszerűen csak Orbán Viktorral szembe lehet megjeleníteni, képviselni. Pokorni Zoltán inkább 12. kerületi polgármester akar lenni, Áder Ad, János a... a milyen Csárszbrond, a, a Csornai... Charles Csárszbronzon. A Csornai Csárszbronzon az hátrév vonul. De ide, de ide a Csárszbronzonnak a Bosszúvágy című film, film, filmjének a legalább négy-öt része izé kívánkozik egyébként Áderhez. Ott, ott van ugye a, a, a Hajdúbihar megyei a...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 bepillantást enged abba, hogy, hogy hogyan gondolkodik például ő, aki a Fidesz belső körében van, hogyan gondolkodik mondjuk Orbán Viktorról, az egyfajta kritika. Nem, nem, nem egy olyan kiállás, mint a Hont Andrási, aki értelemszerűen hát inkább publicista, mint, mint politikus mondjuk ebben az esetben, és, és, a, és a munkásság azt szerintem inkább egy publicisztikai munkásság, mint egy politikai munkásság, hiszen ő nem, nem, nem egy választott tisztségért indul harcba, nem, nem azért indul harcba, hogy, a, hogy ezt a kóraivá választ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 and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 ő is úgy szegről végre tartozik ide, és ebbel szemben a Bensukit. Nagyjából erről a törésvonarról beszélek. De ilyen törésvonal nincsen. Hát most, akikről beszéltél, Hont András, Elek István és Tölgyesi Péter, ez három, három magányos ember. A Tölgyesi és az Elek az, az a rendszerváltás idején letett valamit az asztalra, és, an, a, és annak köszönhetően vívott ki magának egyfajta autonómiát, amiben belefért az, hogy, hogy külön utakon járjanak, de nincsen mögöttük bázis, nincs, nincsen, nincsen mögöttük tagság, nincsen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 ezt a platformot is megpróbálta egyébként Orbán marginalizálni. Például kinyírta őket a, a hirtévéből. ből hát Ők már nincsenek a hirtévében. ben ö, ö, ö, ö, Most már ilyen, ilyen underground ö, CD terjesztés formájában tudják az ő, az ő vizuális ö, hogy is mondjam, vizuális intelektusukat megjeleníteni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 Elmozdít és, onnan, és túl sokat nem hoz. Egyébként. És, és nagyon, nagyon sokat használ, hogy. És, hogy de, szok, de hogy, hogy használ ezzel... sokat? Tehát várja melyik, melyik pártól szól csábít el szavazókat azzal a hangvétellel, amit ő de, folytat. De, de ne, nem, nem csak, e, hát szerintem például a mi Éptől, tehát hogy a, a mi épet, azért emlékezzünk egy 500 ezres szavazótáborra volt még négy, mit tudom én, nyolc év, vagy potenciálisan, mondjuk 500 ezer nem volt, de potenciálisan annyira volt esély. Ma a mi ép az, az hát egy, egy, egy másfél százalék körüli pár, pártra esett össze, tehát ez többek között Bencsik András hát, és Lovas Loma, Istán köszönhető. Igen, azóta nincs hatalmon a jobb oldal ami a Bencsik, Bencsik András ezt tűzte ki célul. Nem az MSZP-le győzését a választásokon, hanem a miép kinyírását a szélső jobb oldalon. hát ott, ott van ugye a kis gazdapárt, amelyik szintén mondjuk egy nagyon harcos, nagyon nagyon kemény antikommunista retorikával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 A Fidesz vezetése bár sok okoz, a másik részét meg nem, mert nem akarják, meg nem tudják.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 de ez, ez, ez most a te elméleted nem járna több lett hatalommal, ugye a parlament fogadja el?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 de, de, ez nem, de, ez nem, de, de ez nem annak a függvénye, hogy a, az emberek választják-e meg a parlament, hanem annak a függvénye, hogy, hogy mit mond erről az alkotmány, minnek a végső soron ugye a parlament a forrása. Tehát, hogy a parlament azt mondja, hogy a tehát, hogy, hogy a prezident az nem, nem irányítja a külpolitikát, akkor nem irányítja ilyen egyszerű. Tehát, Jó, ez nem, nem, nem jelentett volna ilyen szempontból semmit. Szerintem baj, baj hogy a négy igen győzött, mert, mert, mert, mert, mert, mert ez a poszt azt gondolom egy erős köztársasági elnöki poszt, pontosan abban a magyar közállapotokban, amikben például mondjuk a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 az összevont funkciójú elnöknek. Tehát...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 beleszólása egy köztársasági elnöknek, akkor előse fordulhatna egy Solyom László egy ilyen pozíciónak a keretébe. Akkor természetesen a legnagyobb hatalommal bíró, bíró politikai formációk mindent megtennének, hogy az ő emberük kapja ezt a posztot is, és az éppen aktuálisan a, a, a, vagy a választásokat megnyerő, vagy a népszerűségeket vezető formáció bejuttatná valahogy a, az emberét, a, a politikai akaratát vinni és lenne egy erős poszton lévő köztársasági elnök, aki egy pillanatra nem menne szembe a politikával, ahogy ezt már láttuk is. Vagy szembe menne, vagy nem minden esetben az a fajta legitimitása meg lenne, hogy szembe mehessen. Másrésztől meg az, hogy, hogy mennyire gyenge ez a magyar köztársasági elnöki poszt. Nagyon gyenge ugye, ugye ezekhez a fél, fél rendszerekhez képest, amikről beszéltél Franciaország.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 szó sincs megszorításról, reformokat szavazott meg a országgyűlés. Megszavazta az egyensúlyt. Az új egyensúly programját. Jó, ne viccelj már. Ez a New Deal. Mindig van. A, az, az a szörnyű, hogy a, arra egy folyamatosabb van esze a gyógyságykorbályzatnak, hogy mindig megtalálja a megfelelő marketing, me, ma, ma, ma, marketing kifejezést. tehát ugye a reformkor, a New Deal, most ezek jönnek Jó, az egyensúly, előre. az csodálatos, de tényleg te szeretnél úgy élni, hogy nem vagy egyensúlyban? Hogy kilencs ki jobbra vagy.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 Gyurcsány mondta. Jó, de nem is ez az érdekes, hanem szerintem igazából a legérdekesebb és a leg, legszörnyebb szerepe itt azért az sds nek van. Tehát amint most elfogadott a parlament, annak nincsen olyan, annak a csomagnak nincsen olyan mm. eleme, ami, ami nem állna szüges ellentétbe az sds nek a, nem csak, hogy a választók által elfogadott vagy támogatott programjával, hanem az sds nek a teljes filozófiájával, az sds nek a, a teljes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 elvileg ennek a programnak a programmal szembe határozza meg magát. Tehát az SDSZ az, amelyik szerintem egy teljesen skizofér állapotban van akkor, amikor megszavazza, miközben... És ezt, érve mellette egyébként, ezt, keményen ki is áll mellette? Jó hát, le, jó, hát legalább azt tegye meg, ugye hát azt mondják el ilyenkor, hogy, hogy olyan bajban van a gazdaság, olyan az egyensúlytalanság, olyan, olyan szörnyű állapotában van, hogy, hogy, hogy az, állam, az államnak ezért több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 Holott valójában ennek pontosan azok a hatásai, amiket az András mond, a, a, a világon létező összes fogyasztási cikk emelkedni fog, méghozzá erőteljesen. De, de például mondjuk a gáz, nem például sokkal érzékenyebb, mert a gázár ugye hát fűteni elvileg kell, tehát de, de mondjuk de igaz, ez, ez, ez sem annyira igaz, mert, mert természetesen hát le, lehet 16 fokba is élni. Nekem például rossz, a szigetel, rossz volt a szigetelése alakásomnak és egy, és egy egész telet éltem végig 16-17 fokba, tehát elvileg meg lehetséges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 Szétzakott lábbal, és nagyon kecsegtetően kell feküdni, hogy ide jöjjön. nem riógatni, meg elküldeni Szlovákiába. Mert itt éppen olvastam valamelyik újságban tegnap hogy a, még a feleség sem jött be a működő tőkének a tavalyi ugyanilyen időhöz képest. Jó, amíg a külföldi.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 mert az, az, az a mennyire marha jó így lenne, így más, és pedig elvárod az, hogy újra rakjuk raktuk, raktuk szét. Mert most az Európai Uniónak 89 óta szétlaktuk a lábunk a gyerekek, aki ezen az országon keresztül ment, az hitelbe ingyen átmehetett rajtunk, vagy ezért úgymond nem kaptunk semmit cserébe. Elvitték a gyárakat. Hát te elvitték mindent, mindenkivel, várjál, még mindenkivel megvetették a flóvault, ugye a rozsdamentes mosogató. Jó, de nem, nem csak, csak az adó. Főt, jó, de nem minden. csak az adókedvezmény, hanem az adómentesség. Ilyen három éves vagy 5 éves adómentesség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 itt arról van szó, hogy egy ország hogyan pozícionálja magát, és ha mi pusztán azáltal tudunk ide tőkés társaságokat hozni, hogy nálunk nincsen semmilyen szociális ellátórendszer, hogy nálunk nagyon gyengék a szakszervezetek, és óriásiak az adókedvezmények, és alacsonyak a fizetések, akkor mondom,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 Nem az olcsó munkaerő, mert abban minket a távolkelet mindig le fog verni. Na de várjatok egy pitét. ti a hosszú távú és általam is nagyon helyesnek tartott ötleteket vetitek föl. Na csak itt most jelenleg azt hiszem, hogy az ország állapota úgy néz ki, hogy itt a máról hónapra élés kéne kitalálni, mert így gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez a benzináremelések, meg gázáremelések, meg, meg ezek a és elvonások, meg stb. Ezek itt gyakorlatilag a máról hónapra való létünket veszélyeztetik. Ez így van. De e tudod, hogy e miért tartunk e már megint itt? Azért mert ennek az országnak a hajója úgy van kormányozva, hogy öt másodpercig rángatjuk balra, aztán utána tíz másodpercig hát, jobbra. Tehát éppen az, hogy nincsenek hosszú és középtávú stratégiák egyáltalán a gazdaságban. Jó, hogy ezek nem jönnek meg a választásokon, hogy az emberek nem ezek között döntenek, és nem ilyen stratégiák mentén e, határozzák meg a jövőjüket, hanem ezek az adók ígéretek alapján, pontosan emiatt e, emiatt van, vannak ezek a vészállapotok, ezek a válságok, emiatt az össze-vissza koncepciótlan kormányzás Jó, is de, szépen veletek, hogy 89 óta sodródunk, mint olyan, aki a levegőbe, Igen. de csak egyet mondjatok meg nekem ezeket a gyönyörű terveket, ha közben éjjel halunk, érted? Ezekből semmi nem lesz megvalósítva, mi lesz holnap.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 Nincs éviig. Jakollat itt itt sóse fog nőni, nem hogy fűért. Köszönjük szépen az iástő programozó még a, még a prognózisra azért, tehát, hogy ekkora baj természetesen nincsen. Valószínűleg ennek a csomagnak köszönhetően az ilyen típusú e, válságot, mint amilyen például a pengőválság volt, azt Magyarország el fogja kerülni. Amit a e, Bulcsú mondott, hogy, e, hogy itt a munkakultúrát kell bevezetni, meg, a, meg a, nem, nem tudom, a, mi, a minőségi termelés, meg nem hát, hogyha hogy... Mondjuk azt szeretnél látni, hogy nem vonják ki folyamatosan a pénzt az oktatásból. Hogy, e, e, hogy, hogy azért e ehhez például nagyon hozzátartozik az, hogy, hogy azok a külföldi cégek, amelyek csak időlegesen is, de megtelenpednek Magyarországon, azért hoznak munkakultúrát, hoznak, hoznak olyan szemléletet, amit lehet, hogy nem baj, hogyha elsijátítunk ebben az országban. Tehát am, amiről az úr beszélt, hogy mondjuk a, a külföldi tőkének, hogy nem, nem jön Magyarországra, és egyre kevésbé vagyunk mondjuk a környező versenytársainkhoz képest ideális célpontokat, hát ez, ez, ez egy kifejezetten riasztó és kifejezetten aggodalommal eltöltő tehát, tehát engem aggódalommal eltöltő adat, mert az is rendben van, és az is tökéletes, az, hogy önmagában a külföldre nem, a külföldi tőkére nem kell építeni, de, de a külföldi tőké nélkül sem lehet építkezni. Tehát, hogy ez a két dolog, ez így együtt tud csak működni. lányok egy éjszakás kalandok füllett nyári esték. Oh yeah! Na ezt azért nem persze jó program lehet a nap bármely szakában, de a szó most a szélső középé. SMS-ek, e, negyed, 10 múlt két perccel. Elég, ha a választások előtt félével adót csökkentenek, ezt az SDS fogja bejelenteni. Emelni fogják a nyugdíjat, ezt az MSP fogja bejelenteni. A percemberkék pedig mennek szavazni. E, Szevasztok, igen, legyenek európai árak, de akkor legyenek európai fizetések is,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 Országon, vagy hát inkább sok százezer cég van Magyarországon. Nem, nem értem, hogy ez egy, egy normális kezelhető nagyságú vagy nagyságrendű dicsőségtáblát akarnak csinálni. Hát az azt jelenti, hogy kell, kellene mitten kiválasztani egy négy-öt tízezret ezek közül, de mik a szempontok, tehát hogy ők azok, akik biztosan nem csalnak, vagy, vagy a, a többiről sejtjük, feltételezzük, de ők tudni nem. És amellett, hogy lesz egy dicsőségtábla, amellett lesz egy szégyentábla is. Tényleg? Egy szégyentábla, ahol lesz írva,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 Nézzük meg az APEC szégyentábláját. Na, az, az, az, az Ott vannak a szégyentáblái, jó, ezek elég átlással vannak, ezekkel le, lehet, <gül> e, bele lehet vágni ebbe az üzletben. Mindent, meg fognak, siker, tenni, igen, igen, mindent igen. meg fognak tenni az adó adóelkerülésért és, <gül> és egymásról. <gül> ismerek egy céget, és úgy gondolom, hogy szerződnünk kéne velük, de rajta vannak az APEC dicsőség listáján. Hm. Úgy tűnik, hogy ők sokat adóznak, nem számíthatunk arra a profitra, meg arra az üzleti elkötelezettségre, amelyet elvárunk. Azt mondom, hogy inkább kerüljük őket.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 az igazán ügyes cégek, azok egyikre se kerülnek fel, mert úgy csalnak el egy csomó adót, hogy ezt az a pek nem tudja meg. De, de várja, az igazán de... ügyes cégek a disőség táblára kerülnek természetesen. De, de nem... De, de, de, de... A, az azérthetetlen az, érthetetlen az Mert egészben. akkor a kormányzati kapcsolataik? Nem, de azérthetetlen az, az egészben, hogy érted, hogy hogy te, amikor az apeknek benyújtod a bevallást, azt vagy elfogadja, vagy nem, az vagy korrekt, vagy nem korrekt. És az apek, hogyha azt mondja, hogy korrekt, akkor akkor neked a dicsőség táblán a helyed, és, és semmiképpen sem a szégyen táblán Tehát, Lehet, hogy, hogy... Te, tehát hogy a dicsőségtáblának önmagában nincsen értelme, ha, ha csak nem az, az értelme, hogy minden céget fel ott sorolni, aki nincs a szégyen táblán, viszont a, a, akkor is hülyesített nem nem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 cégei, akik, a, akik az APEC felé aztán tényleg mindennek megfelelnek, szolgálatkészek, és gondolom, hogy ilyen, ilyen szempontok lesznek, hogy, hogy mennyire kedves például az APEC-es ellenőrrel szemben. mi <gül> az apek ellenőr az mindig így ki fog tölteni egy czetlit, hogy kim voltam ennél a cégnél, kedvesek voltak-e, mosolyogtak-e velem. Ö, ö, Na, a WC-ben a, WC a higiénia az nem volt teljesen rendben, a WC-t aztán megcsináltak-e a... kávé, milyen hmm. a kávé. Tehát hogy, ugye, ez, ez, ezeket mind értékelni fogja hmm. egy spontrendszerbe, ezt majd vagy az informatikusnak, aki feldolgozza, utána egy szakmai zsűri majd ezt értékeli, hogy, hát, hogy, hogy ez önmagában elég megnézik a cégnek az előző előéletét, mondjuk, hogy az előző évben há, hány, hány pontot kapott a kávéja az előző apek ellenőrtől, és erre mennek el magyar, a, a magyar adófizetők pénze legalábbis egy része ilyen, ilyen ötletekre, meg ilyen baromságokra, olyan... miközben mondjuk a miközben mondjuk egy csomó dolgot, meg, meg szintén érint bennünket, meg emelnek, hogy ezt tudják finanszírozni. Gusztustalan, hogy miközben az emberek tényleg a utolsó tartalékaikat feléve próbálják ezeket az új terheket valahogy kifizetni.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 ennek a vezető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 Feri a mávot, a szerencsejátékértét, sa többi. Ő is a miénket árulja, mi is. Ő egyre gazdagabb, mi egyre szegényebbek. Nem értem, mi a hiba. A szélső vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyereséget. A szélső középosztja.